I, I, I, I, I, I, I Avslutningsvis så har vi den sista basen som är kemi och biologi. Kanske den bästa skulle jag vilja påstå. Men <trycklan> det, är inte, det är inte jag som ska prata om den idag utan det är vår gäst, Sofia. Sofia, Sofia ja. Jajamän. välkommen hit. Tack så mycket. Kul att jag får vara här. Ja, eh, så du läser då kemibasen eller kemi- eller biologibasen, mm. så jag inte säger fel här. Mm. Hur känns det? Superkul, jag älskar de ämnena. Helt har alltid tyckte det har varit något av det bästa, även på gymnasiet och högskolan eller att säga, högstadiet. Mm. <laughs> eh, så att jag ska bara att det är mm. eh, Om man tänker så här, den fördomen du hade om basen innan, ett antal du hade en liten fördom i alla fall, kontra hur den har varit, vad skulle du säga då? Alltså när de äldre årskurserna berättade om det så sa de att det var den lättaste man kunde välja. Och där har jag väl varit lite förvånad över att det inte alls har varit så pass lätt. Liksom. Eh, kanske så här att bli godkänd för att det är väl, våra tentor har väldigt många poäng liksom, så att det går ju att skrapa ihop sig. Liksom, så. Men att faktiskt visa och lära sig allting på ett väldigt bra sätt och en djup, på en djupare förståelse och en djupare nivå har jag inte tyckt varit superlätt. Mm. Har du varit att det var väldigt mycket information eller vad är det som har gjort att du känner dig så Alltså det är mycket speciellt förra kursen var i kemi och då var det ju liksom ner på alltså molekylnivå du ska kunna alla liksom ja, hur de olika formerna kan se ut av samma molekyl och du ska kunna identifiera den och följa liksom massa, ja, egentligen är det massa steg man följer för att identifiera vissa molekyler exempelvis. Så det är väldigt mycket den här detaljkunskapen som jag inte kanske hade förväntat mig att skulle vara. Just det. Mm. Men hur skulle du säga den här kursen som du läser nu, hur är den jämförelse? Eh, inte stor skillnad. Den har man ju också hört att den ska vara betydligt jobbigare. Eller eh, en av de jobbigare kurserna. Men... Eh, Alltså jag tycker det är roligare mm. att jag gillar biologi mer. Alltså det är biologi du läser nu? Ja, så mm. det är ren cellbiologi liksom. Det här är en mm. kurs som läkarna lä läser, liksom samma kurslitteratur som i Lund exempelvis. Jag har kompis där. Mm. Um, så att um, det är ju också väldigt mycket detaljnivå. Vi ska ju kunna liksom rita och identifiera typ alla aminosyror och liksom alla protein, vad de har för kodningar egentligen. Mm. Eh, så att det är på samma sätt. Och vår, ja, alltså vår examinator är på engel eller engelsktalande så att allt sker på engelska. Mm. Vilket också var något jag kanske inte riktigt hade väntat mig egentligen. Är kurserna är annars på engelska också? Eller hur ser det ut där? Eh, generellt. Eller den förra till exempel. Då? Kurslitteraturen var på engelska då. Men mm. allt var på svenska. Jag tänkte vara på svenska. Majoriteten av föreläsningen var också på svenska. Uh, medan nu är det ju verkligen att det är typ onödigt att lära sig det på svenska för att alla begrepp är ändå på engelska egentligen, när man använder det i praktiken också just det. Hur har upplägget på kurserna sett ut? Oh, det har det varit mycket så? Eget arbete, grupparbete och så? Vi har ju haft en uh, vi skulle ha haft en labb om det inte har varit corona uh, men nu ändrar de den att man ska skriva labbmanualen för den här labben istället mm. uh, och alltså det har gått bra, det har väl tagit väldigt lång tid bara att göra den och få nerad all information. Eh, men jag skulle inte säga att den har varit jättesvår att du måste komma på allt själv. Utan du kan verkligen googla upp protokoll som finns redan. Eh, men alltså, så här, det, det är ändå, alltså det är tydliga föreläs ändå. Det är ja. så här, mycket bilder, han vår examinator, Ivan, han... Han är duktig på att förklara. Alltså så, även om det kanske går lite snabbt planat. Liksom. Men den examinator ni har nu. Eller de videos han har lagt ut. Det är samma som brukar vara när det är live också då. Samma examinator eller? Eh, jag skulle tro det. Ja, det jag, jag har ingen aning. Men... Jag, jag tror att han har varit i examinator i flera år. Mm. Så jag skulle inte tro att det är någon skillnad egentligen. Mm. Eh, sen tror jag också att våra föreläsningar. Det är 14 stycken som han har lagt ut. De är nog också väldigt långa för att. I vanliga fall har man betydligt fler föreläsningar mm. på plats än vad vi har nu. Liksom. Så jag mm. tror att man har liksom tryckt ihop alla delar till en enda föreläsning. Mm. Men sen är examinationsformen en tenta. Har ni några andra projektarbeten? Eller har ni haft något liknande sånt? I... Ja, dels den kursen jag kursen ni hade höstas, men även den här kursen. Den här biologikursen är det väl inte det. Då är det bara en stor tenta, hundra poängare mm. som man kan skrapa ihop sig. Uh, kemikursen var väl både ett hämta och även en lab som vi gjorde faktiskt på plats mm. i mindre grupper. Cool. Inte egentligen en betydande del för betyget. Uh, den påverkar inte så. Mm. Utan det var egentligen bara obligatoriskt moment. Mm. Uh, vet du någonting om de två kurserna ni ska ha framöver? Uh, där är du. ju vi väljer ju nu någon gång snart tror jag. Just det, för egentligen så är det ju då... Ja, vi ska ju välja nu om man vill läsa bioteknik eller kemiteknik ah. i tryggen då. Och beroende på vad man väljer så har man behörighet till lite olika maser. liksom. Just det. Så jag har faktiskt ingen egentlig koll Nej, Nej, såklart. Det blir fyra olika kurser man kan helt mm. enkelt komma att vara då beroende på vilken, vilken av dem man väljer. Ja, men precis. Mm. Um, men innan då när du läste på gymnasiet tänker jag, hade du läst både kemi 2 och biologi 2 då? Ja, eller? precis. Mm. Jag läste natur natur, så då ingick i båda där. Just det. Mm. För jag tänker att vissa kanske, om jag inte är helt ute och cyklar så behöver man väl. Nej, man behöver kemi 1 bara. Precis. Ja. Skulle du säga att det var ett, liksom, att du kände att man behövde verkligen ha läst kemi 2 för att komma in på den kemi eller komma igång på den kemikursen i höstas? Se, nu var det ju några år sedan jag läste det. Men jag, om jag minns rätt så hade man ju organisk kemi i kemi 2. Mm, alltså så här, jag minns inte mycket, Det var så jag kände igen saker. Men det var ju likadant, jag fick mm. plugga på begreppen som vilken annan som helst. Ja, precis. Mm, mm. Mm. Är det något annat du skulle säga förväntas av dig som student på just den här basen? Är något speciellt om det är teamwork eller självständigt arbete? Vad skulle du säga identifierar en student på kemibasen? Um, absolut att uh, det är en del självgående arbete mm. självständigt. Uh, de de ger ju mycket, mycket information finns på föreläsning och grunderna ges uppföreläsningarna. Men för den djupare förståelsen så bör man definitivt uh, läsa lite i kurslitteratur eller kolla på videos typ mm. som är mer ingående. Uh, det tror jag mm. um, Är det mycket beräkningar eller hur ser du på det? På kemin var det en del inte så här. Något betydande egentligen. Det var mycket som målförhållanden eh, egentligen med det när man ska ja, mm. jämna jämnar Vad heter det, balansera reaktioner. Mm. Eh, I biologi nu är det ingenting alls. Mm. Nej. Vad skulle du säga är det bästa med den basen om hittills, tycker du? Alltså jag tycker det är kul. Jag är en liten nörd när det gäller speciellt biologi. Jag tycker det är så fascinerande. Vad är det? Ja, du, om jag får fråga, vad det är det som du tycker är speciellt fascinerande? Alltså lite hur, hur olika bara protein och enzymer och allt liksom i cellen bara gör att allt fungerar som det ska. Liksom. Mm. Alltså det är så coolt. och så att man inte riktigt helt än kanske vet hur allt fungerar. Mm. Alltså vi är uppbyggda av molekyler och atomer men vi har fortfarande inte riktigt fattat hur, mm. hur de exakt jobbar tillsammans liksom. Så det tycker jag är väldigt häftigt. Eh, sen tycker jag i medicin generellt är väldigt kul eh, väldigt cool och väldigt fascinerande. Hur mycket tid skulle du säga? Liksom, de, man läser ju en gemensam kurs de övriga klassen parallellt med den här eh, inriktade. Eh, skulle du säga att du har lagt ungefär mycket, lika mycket tid på de två? Eller eh, har det varit någon som har liksom, varit mer betydande tidsåtgång? Eh, om man tittar på de kurserna vi läser nu, då biologi, cellbiologin och eh, operationsanalys, så är ju... Det är betydligt mindre kurslitteratur eller snarare föreläsningsmaterial att tas igenom i operationsanalysen äh. än vad vi har i biologin. Men hur mycket tid varje vecka skulle du säga att du snitt lägger på just din bas? Om du drar ut lite från dels höstas men även nu och sen tenta på det blir det mer såklart. Äh, ja, i alla fall minst fem timmar i veckan. Just att till föreläsaren. Nu ja. jag kanske jag säger helt fel, jag har ingen aning. Familja, du får backa upp mig här. <laughs> ja, om, du, om du har bättre Nej eh. Du lägger så mycket tid som du lägger. Liksom. Ja. Kemin var väl kanske på ett sätt lättare att ta sig föreläsningar också för att de var via Zoom och var inplanerade varje vecka. Men sen där var det också rätt mycket att jag läste i boken också. Ja. Så det tog också betydligt mer tid. Um, så det är väldigt, väldigt svårt att säga ja, Jag förstår, tyvärr. det är inte lätt alltid mm. Jag har fått väldigt olika svar på den här frågan också mm. jag säga. Ja, verkligen. Det är ju olika hur man den. Ja men verkligen så uh, Något sista du vill skicka med dig Till de som lyssnar uh, Välj det man tycker är kul och väl inte progg bara för att man tror att det kommer vara nyttigt i samtiden. <skratt> för att det inte är värt det. <skratt> <skratt> uh, <skratt> ja, det är väl det jag <skratt> <skratt> Lite it-hat helt enkelt. Avsluta det här med. <skratt> ja. Så kan det gå. Yes, om du har lyssnat igenom alla fyra baserna så... Gott jobbat! Så ja, är vi imponerade ja, att du har gjort det. Men ja, vi är ju annars klara. Mm. Och om ni eller du som lyssnar känner att du har några ytterligare frågor om någon bas eller så, så kan ni jättegärna antingen hör ni av er till de som har pratat, eller till mig Emilia Elefanning, eller, ja. eh, eller i Nire generellt. Ja. Så kan vi lösa någon som kan svara på era frågor. Ja, tack så jättemycket för idag. Hej då! E